Biografii Memorii Richard Wagner Pelerinaj la Beethoven Dramatizare radiofonică de Mihai Stoian Atunci, în prima jumătate a secolului trecut, avândul pe Ludwig van Beethoven, drept cetățean de onoare al orașului, Viena se putea mândri nu numai cu titlul de capitală a Imperiului Habsburgic, ci și, mai ales, cu cel de capitală a muzicii. Firește, privirile iubitorilor de muzică se îndreptau într-acolo, iar ideea unui tânăr compozitor al acelor ani pe nume Richard Wagner de întreprinde un pelerinaj la Beethoven nu era deloc excentrică. Dovadă că și alții au avut-o de-a lungul timpului, ca de pildă poetul și romancierul Ludwig Relstab, care istorisește: Călătoria la Viena a fost Cu câte speranțe, cu ce siguranță că va fi plăcută și cu ce bucurie un tânăr, și pe deasupra un scriitor care a făcut primii pași, se îndreaptă spre un asemenea țări. Ce preț mai are atât trecutul cât și îndepărtatul viitor comparate cu un prezent atât de apropiat? Din tot ce îmi făgăduisem la și în orașul imperial, un anumit gând obseda în deosebit sufletul tânărului de atunci, speranța de a-l vedea pe Beethoven. Într-adevăr, dacă aș fi zărit măcar omul pentru care aveam cea mai adâncă venerație, dorința fără a inimii mele ar fi fost împlinită. Tot ceea ce ilustrul oraș imperial închide într-însul al științelor și artelor, ca oamenii însemnați, monumente și instituții nu valorează pentru mine cât valorează acest nume. Și dacă aș avea de ales între toate acestea și Beethoven, aș renunța bucuros la toate pentru a merge în și către cel care, uitat poate în mijlocul vârtejului acestei lumi, care se bucură zgomotos, trăiește singur și părăsit ca un taciturn original, Într-o străduță dosnică și întunecată, în mijlocul sublimelor minuni spirituale pe care le-a creat. Dar Beethoven, deși taciturn, dornic de singurătate, nu e deloc uitat, părăsit, din potrivă. Curiozitatea și admirația îi determină pe mulți să-l caute, să-l urmărească și, în fond, să-l Dorința lui Richard Wagner la cei 27 ani săi De a face un pelerinaj la Beethoven Și modul în care acesta avea să decurgă Sunt împărtășite public într-o povestire Atunci scrisă și publicată de Wagner Sub titlul Pelerinaj la Beethoven Locul meu de Baștină este un oraș de mărime mijlocie Situat în Germania Centrală Este vorba despre orașul Leipzig Aflat la nici 400 de kilometri În linie dreaptă de locul nașterului Beethoven De Bonn nu știu cu adevărat ce mi s-a ursit, îmi amintesc numai că într-o seară am ascultat pentru întâia oară o sinfonie de Beethoven, că m-a năpădit febra și am căzut la pat. Când am revenit devenise muzician. Faptul că mai târziu, familiarizat și cu altă muzică aleasă, să l-am iubit mai presus de toți și că l-am cinstit și l-am adorat totuși pe Beethoven, își are o bursă fără doar și poate în această împrejurare. N-am mai cunoscut nicio bucurie în afară de una singură. Să mă cufund pe de întregul În tainele acestui geniu Până ce mi se năzărea în sfârșit Că am devenit o fărâmă din trânsul Am trăit astfel o bucată de vreme În cămăruța mea de la mansardă Până când într-o bună zi M-a fulgerat gândul că bărbatul a cărui creații O prețuia mai mult decât orice Se mai află în viață E de neînțeles cum de nu m-am gândit la asta până acum Nu mi-a trecut prin minte că Beethoven există Și se îndestulează cu pâine Și respiră ca oricare dintre noi Beethoven la Viena. Și este și el un biet muzician german. Wagner povestește cum i s-a înșurubat în minte gândul călătoriei spre Viena. Liniștea pierise. Toate gândurile mi se concentraseră într-o singură dorință. Să-l văd pe Beethoven. Niciun musulman n-ar fi putut dori cu mai multă ardoare să plece în pelerinaj la mormântul profetului său decât mine, care nu mai visam decât să mă aștern la drum către cămăruța în care locuia Beethoven. Irezistibilă atracție resimțită de Wagner, de Rellstab, nu-i deloc ieșită din comun. Aceeași chemare îi animă pe mulți alții, pătimași admiratori ai geniului Beethovenian. Dar să ne reîntoarcem la tânărul Wagner aflat atunci când își pregătea pelerinajul la Beethoven, în chiar capitala Franței. Până la Viena era cale lungă și pe deasupra era nevoie și de bani. Eu, sărmanul, câștigam abia cât să-mi duc zilele. N-aveam încotro. Eram sirit să nascocesc un mișloc neobișnuit prin care să-mi fac rost de suma necesară călătoriei. Am prezentat unui editor câteva sonate pentru pian, compuse după modelul maestrului. În câteva cuvinte, omul mi-a dat de înțeles că n-aș fi în toate mințile cu sonatele astea ale mele. Sonate, sonate. Pentru cazul în care dorești să câștiți câțiva tale compunând, atunci încearcă să-ți dobândești o mică faimă scriind galopuri și potpuriuri. Prea bine, prea bine, prea bine, o să încerc. M-am îngrozit. Însă dorința de a-l vedea pe Beethoven mă birui. Am compus galopuri și potporiuri, dar în răstimpul acesta m-a cotropit rușine. Nu-mi puteam îndrepta privirile spre Beethoven. Mă temeam să nu-l profanez. Se scurseseră doi ani, vreme în care m-am temut necontenit că Beethoven ar putea să moară, mai înainte ca eu să-mi fi făurit un nume cu ajutorul galopurilor și al potporiurilor. Pentru că de prea mulți staler pentru dum, tot n-a făcut rost Wagner nici după doi ani, în care a compus galopuri și potpuriuri. Totuși, clipa cea mare a sosit. Câtă bucurie, câtă bucurie, îmi vedeam țelul atins. Îmi putem lega bocceaua, după care să mă aștern la drum spre Beethoven. Când am închis poarta în urma mea și am pornit spre mea azi, m-a străbătut un fior straniu. M-aș fi urcat bucuros într-o dirigență Nu fiindcă a înspăimântau ostenerile drumului străbătut cu pasul <l> <l> O, oh, care era truda Ce n-aș fi îndurat-o cu dragă inimă Nu mai să pot ajunge la țintă Ci pentru că în chipul acesta m-aș fi văzut mai degrabă la Beethoven Dar spre a fi în stare să-mi plătesc biletul de călătorie Făcusem încă prea puțin pentru renumele meu de compozitor de galopuri Așadar am acceptat toate greutățile Socotindu-mă fericit că am ajuns atât de departe Încât ele să mă poarte până la destinație. Cât eram de înflăcărat și ce vise mă bântuiau. niciun îndrăgostit care, după o îndelungată despărțire, se întorcea la iubirea tinereții lui, nu putea fi mai fericit. narul Wagner călătorește perpedes spre Viena. Astfel am pășit pe frumoasele plaiuri ale Boemiei, țara harpiștilor și a cântăreților de stradă. Într-un orășel am întâlnit trupa unor muzicanți ambulanți, o mică orchestră întocmită dintr-un basist, doi violoniști, doi corniști, un clarinetist și un flautist. Pe lângă aceștia mai erau o harpistă și două cântărețe cu voci cristaline Executau dansuri și interpretau liduri Câștigaseră niște bani, apoi și-au văzut de drum I-am întâlnit din nou la marginea șoselei pe o bagiște frumoasă, umbrită Poposiseră să se ospăteze Bună ziua la toată lumea! Nu stați, stați da, de, de, de. <scenes> cu noi puțin? <Weird> cu plăcere Sunt cam obosit Și împometat? <apologized> da, ca un lup. <lightning> vă rog să luați loc, domnule Simțiți-vă ca între prieteni da, da, Mulțumesc, mulțumesc cu căldură mm, Spuneți-vă, nu, <ride> nu vă îndeletniciți și cu altfel de muzică În afară acelei de dans? V-am privit în oraș Cum <appliances> să nu? Cum să nu? Însă numai pentru noi nu un auzul lumii ales Eu nu-s din lumea alesă, Sunt un sărman drumeț Se vede, nu? Ce-ar fi dacă a scânta și altceva decât Ce-am cântat ca să dansăm? Exact, exact Avem, avem partituri destule Ia-mă O, marele septuon lui Beethoven Știți să-l cântați și pe acesta? De ce nu? Știm și cui l-a dedicat Beethoven În Părătesii Austriei Maria Tereza Și l-a publicat în 1802 la Leipzig Sporășul meu natal. Păcat că Iosef al nostru are o mână vătămată, acum nu poate cânta la vioara a doua. Altminte ne-am fi oferit pe loc o bucurie. E, Iosef, dă, -mi, dă -mi te răg mie, vioara. Am să te înlocuiesc după putere. Oh, <laughs> poftim, poftim, îngeargă, <laughs> se afla un bărbat tânăr, uimitor de înalt și din calea afară de blond ascultând cu oarecare luare aminte orchestra care cânta în aer liber pe pașeștea frâneasă în după care aruncă din sură o monedă de aur și îi cere That's all right. Now you can go. este în regulă poți să pornești acum s mai dispus. Ne-ai indispus pe toți cu moneda lui de aur O asemenea muzică Nu se plătește cu nimic Poate doar cu sufletul Un insular Ei, dar călătorul listă vine cu drumul Și cu soarele rătăcit în păr Aș dori să vă însoțesc fără zăbavă Dacă cel care mă așteaptă, e un fel de a zice că mă așteaptă N-ar fi însuși Beethoven a, Mergeți la Viena a, Așa, pe jos? Așa, așa, ca să fie cu adevărat un pelerinaj La Beethoven Din păcate, chiar din locul ăsta Noi părăsim șroseaua O apucăm pe drumul la de țară Ca să ajungem de astă dată în satul nostru de baștină. Inima fiecăruia e înlânțuită pământului natal. Un blaster sănătoși! Și dumneavoastră duceți plecăciunile noastre adânci celui pe care l-am cântat împreună. La care am povosit pentru a mai prinde putere Am dat peste englez Era așezat la o masă îmbelșugat Mă privind de lung Și într-un târziu mi se adresă Unde sunt colegii dumneavoastră? În drum spre meleagurile lor natale Luați-vă vioara și mai cântați la. Aveți aici niște bani? De ce mă necăjiți inutil? Eu nu cânt pentru bani Și apoi nici vioara n-am I-am întâlnit din întâmplare pe muzicanții acei ambulanți, am cântat împreună cu ei marele receptor de Beethoven pentru că omul care cânta la vioară a doua avea mâna vătămată. Și să vă mai dau un detaliu. Dacă vă întoarceți acum acolo pe pajiștea aceea, o să găsiți moneda de aur în iarba. Nimeni dintre noi n-a ridicat-o. Păcat, asta e în sipă. Dar erau muzicanți pricepuți, iar lucrarea lui Beethoven a fost la rândul ei foarte zbutit interpretată. Vă cu muzica? Yes. De două ori pe săptămână când la flaut, joi când la cornul de vânătoare, mm. duminicile compun Sunteți muzician de profesie, orba? Mm. După cât de arătos este echipajul cu care călătoriți, s-ar crede că sunteți foarte înstărit Și nu aveți deloc aerul unui muzician rătăcitor Da, da, recunosc, am o grămadă de bani Sper sincer că întrebările mele nu vă au ofensat în niciun fel îl cunoașteți pe Beethoven? N-am mai fost niciodată la Viena și tocmai acum am de gând să ajung până acolo Pentru a-mi îndeplini cea mai arzătoare dorință vieții mele De a-l vedea pe veneratul maestru De unde veniți? De la... de la Leipzig oh, Nu e prea departe, eu ven din Anglia Țin și eu să-l cunosc pe Beethoven Îl vom cunoaște amândoi, e un compozitor renumit Ce stranie coincidență, mi-am zis în gând Slavite maestre, câte echipuri deosebite ne atragi tu? Ne îndreptăm spre tine unii pe jos, alții în caleași? Englezul meu mă interesa, mărturisesc că-l cam pizmuiam pentru echipajul său. Mi se pare că totuși stovitorul meu pelerinăș pe jos e mai încărcat de pietate și de smerenie, iar scopul lui trebuie să mă fericească mai mult decât pe unul care călătorește țansoș, plin de sine și de bani. Hai, am să-l văd pe Beethoven înaintea dumneavoastră. Călătorie spre încerată. Cu trai stambăț, tânărul Wagner a pornit și el la drum, în aceeași direcție în care tocmai a plecat răsura englezul. Umblă astfel de câteva ore bune când... Pe neașteptate am dat din nou peste el. Se oprise în drum și citea calm la umbra unui fag. Părea mulțumit când băgă de seamă că mă apropiam venind din urmă. Am așteptat aici multe ore, deoarece mi-am dat seama că v-am nedreptățit neinvitându-vă să veniți cu mine la Beethoven. Călătorit cu sora e mult mai bine decât pe jos. urcați și dumneavoastră. Vedeți... Parcă m-am obișnuit așa și... Eu am făcut un legământ față de mine, mereu repetat chiar ieri. Mi-am făgăduit că în pofida oricăror împrejurări să-mi duc la bun sfârșit pelerinajul așa pe jos. Eu nu pricep. Important este să-l vedeți pe Beethoven, restul nu contează. Eu vă renuiesc invitația de-a vreo ca mea. Doar v-am așteptat ore întregi, deși, cum ați văzut, am pierdut destul timp cu reparatul roții. Vă mulțumesc cât se poate de recunoscător, dar mă văd obligat, față de conștiința mea, să rămân la cele ce mi le-am propus de la bun început. Pelerinajul se face pe jos. Alegerea vă aparține. Să ne vedem cu bine! Gavan! este drept că nu tream în față de stăpânul calești o antipatie ascunsă. Mă încerca un fel de presimțire mohorâtă, anume că acest englez îmi va pricinui mari necazuri. Pe deasupra, venerația sa pentru Beethoven, ca și intenția de a cunoaște, mi se păreau mai degrabă toanele de filfizon ale unui gentleman înstărit decât adânca năzuință, lăuntrică a unui suflet entuziast. De aceea, decât să pângăresc printr-o înțelegere cu el dorul meu pies, am preferat să fug. Dar ca și cum soarta ar fi ținut să-mi atragă luarea mintea Asupra relației primejdioase în care nimerisem cu acest gentleman Îl întâlni iarăși în sala aceleiași zile Oprit în fața unui han Părea că mă așteaptă Ședea întrăsură, răsucit Și privea șoseaua peste umăr Părând că vine în întâmpinarea mea Sir, l v-așteptat din nou multe ceasuri Vreți să călătoriți cu mine până la Beethoven? Regret, domnule, dar mă văd nevoit să vă resping în continuare oferta Pentru a nu călca propriul legământ Godam, puțin împrețiești dumneata pe Beethoven Eu am să-l văd în curând Sper din adâncul inimii că pe calea lungă de străbătut până la Viena N-am să mai am plăcerea de a-l întâlni pe acest vlăstar al insului <laughs> Gard Wagner pășind în sfârșit pe străzile animate ale capitalei habsburgice, în orașul pe care îl socotește bântuit de un scepticism frivol, capabil să îngroape adevărul și onoarea, ca și independența spiritului. Atinsesem ținta pelerinajului meu. Cu ce simțăminte pătrundeam în această meca a credinței mele Mi se ștergea din amintiri toată truda unei călătorie anevoioase și îndelungate Ajunsesem la țintă între zidurile care îl adăposteau pe Beethoven În primul rând, cei drept, m-am străduit să aflu unde locuiește Beethoven Dar numai pentru a atrage în vecinătatea lui Dar nu. și aflarea adresei la care locuiește Beethoven nu este un lucru tocmai ușor ce el obișnuiește să se mute destul de des, neîmpăcându-se cu niciuna din locuințele în care a stat. Dovadă că la Viena, în răstim de 35 de ani, s-a mutat de 30 de ori. Totodată se întâmplă să aibă mai multe case, în oraș și în împrejurimile acestuia. Și în plus, ceea ce-i dă de gândit și-i provoacă emoții Junelui Wagner este și legenda împământenită, potrivit cărea Beethoven ar fi profund neprimitor de fapt contestată de nenumărate mărturii, printre care figurează și ceea a Betinei von Arnim, născută Brentano. Beethoven, voiam să-l cunosc în timpul scurtei mele șederi la Viena. Nimeni nu vrea să mă conducă la el din pricina firii sale ciudate și pentru că era mizantrop. A trebuit să încerc singură să-l caut. Avea mai multe locuințe în oraș, în suburbii și la țară. L-am găsit la ultimul etaj al unei case înalte, în anticameră era un pian și pe jos, alături, un pat desfundat cu o saltea și o pătură de lână. Servitorul îmi spuse. Iată patul domnului Beethoven. Am intrat. Era așezat la pian. M-am apropiat și am spus cu o voce puternică și la ureche ce era surt. Mă numesc Brentano. El zâmbi, îmi întinse mâna și, fără să se ridice, vorbi. Am scris acum un lead pentru dumneavoastră. A cântat cunoști tu țara ta, fără moliciune, fără lâncezeală, cu voce aspră pe care strigătul pasiunii o făcea să se avânte dincolo de limitele a ceea ce este cultivat sau agreabil. Ei bine, cum vă place? Am mă aprobat în cap. L-a cântat încă o dată, cu focul mai potolit de conștiința că își comunică flacăra. După aceea m-a privit triumfător. A văzut că ochii și obrajii mei erau aprinși și spuse cu naivitate. Ah, ah, ah. Îmi sărută mâna și când am vrut să plec m-a însoțit. Din mers îmi explică. Muzica este climatul sufletului meu. Acolo înflorește și nu crește numai în iarbă, precum gândurile celorlalți care își zic compozitori. Dar puțin sunt aceia care înțeleg că fiecare frază muzicală este putere suverană a pasiunii Și puțin știu că pasiunea Ea însăși este o putere suverană a muzicii Astfel îmi vorbi Ca și cum i-aș fi fost prieten apropiat de ani de zile Garf Wagner acum se găsește la doi pași de idorul său. Cam peste drum de clădire în care locuia maestru se afla un han nu prea s Am închiriat o cămăruță la al cincelea cat al acestuia. Acolo mă pregăteam pentru cel mai de seamă eveniment al vieții mele. Vizita la Beethoven. După ce vreme de două zile m-am odihnit reculegându-mă, neșind nici pentru masă și fără a cerceta Viena măcar cu o privire, mi-am luat în în dință, am părăsit hanul și am traversat urița de-a până la casa aceea stranie. Domnul Beethoven lipsește! Era tocmai ceea ce îmi Un răgas ca să mai vină în fire. Da? Domnul Beethoven lipsește! Domnul Beethoven lipsește! Domnul Beethoven lipsește! Domnul Beethoven lipsește! De patru ori în cursul aceleiași zile mi s-a dat același răspuns și adevărul e că pe un anumit ton ridicat. Am socotit ziua aceea, dreptă zi cu ghinion și, descurajat, am renunțat la vizita mea. Pe când mă întorceam magale la Han, de la catul întâi al acestuia mă salută pe neașteptate, destul de binevoitor, englezul meu. L-ați văzut pe Beethoven? Nu, încă nu. Nu l-am putut găsi. Domnul meu... Astăzi l-am zărit intrând în casa lui Beethoven de cinci ori. Eu m-a aflat și de mai multe zile. Mi-am luat o cameră la hotelul ăsta, păcătos, ca să fiu împreajma lui. Credeți-mă că e foarte greu să vorbesc cu Beethoven. E un gentleman foarte capricios. La început, de 6 ori m-am dus la el și tot de atâtea ori mi s-a arătat ușa. Acum mă scol cu noaptea în cap și gândesc la fereastră până seara, târziu, ca să-l văd plecând de acasă. Dar gentlemanul pare să nu iasă niciodată. Credeți, deci, că Beethoven a fost și astăzi acasă, dar a refuzat să mă primească? A, așa se înțelege. Dumneavoastră și cu mine suntem refuzați și mi din calea afară de neplăcut, deoarece nu am venit să cunosc Viena, ci pe Beethoven. Dezvăluirea l-a tulburat pe Wagner. Totuși nu s-a dat bătut și a doua zi, în câteva rânduri... Mi-am încercat norocul, dar totul a fost în zadar. Porțile paradisului meu au rămas închise. Așa s-a scurs încetul cu încetul o săptămână. Fără ca junele Wagner să-și fi putut atinge scopul Iar ceea ce agonisise de pe urma galopurilor Nu-i mai îngăduia o șetere prea îndelungată la Viena De unde și deznădeștea care l-a cuprins Împărtășită într-o seară hangiului său Cum să nu fiu negăjit? <gântu -i> Vă păgăduieți să înlături cauzele mâhnirii dumneavoastră Dacă îmi păgăduieți să nu de gol față de engleză Față de nenorocul meu, jur Atunci... Vedeți dumneavoastră, aici vin numeroși englezi ca să-l vadă și să-l cunoască pe domnul Van Beethoven. Asta îl necăjește foarte mult pe domnul Van Beethoven, iar în discreția lor îl umple de mânie și face totul pentru ca nici un străin să nu-i treacă pragul. E un om ciudat și trebuie să o trecem cu vederea. Lucrul acesta însă aduce numai foloase Hanului meu de obicei tixit de englezi, care, datorită greutăților cele întâmpinate în încercările lor de a vorbi cu domnul Van Beethoven, sunt siliți să rămână oaspeții mei mai multe vreme. Dar, dacă dumneavoastră vă gătuiți să nu-i alungați pe acești domni, ne veți să găsiți un mijloc ca să puteți ajunge la domnul Van Beethoven. Iată un lucru foarte încurajator. Așadar, nu îi să-mi ating țelul, pentru că sărman de mine trec drept de englez. Oh, cum se adeverește presimțirea mea? Piazarea este englezul. Vă făgăduiesc să vă înlesnesc o cu, cu Beethoven? Deci, și posibilitatea de a-i vorbi? Bine, dar în casa lui Beethoven, toți care locuim aici sunt socotiți englezi. Și din pricina asta sunt năpăstuit. Poate dacă m-aș muta. Asta nu, domnule. V-am făgăduit că totul se va aranja. Deocamdată, în cele câteva zile care au urmat discuții cu hangiul, averea mea se topea văzând cu ochii, când în sfârșit gazda mea mă anunță bucuros. Gata! Acum nu mai puteți scăpa pe Beethoven. Dacă vă duceți la berăria pe care v-am notat-o aici, Așa în biletul azi. acesta, atenție, în grădină și la da. ora indicată. Aproape zilnic Beethoven se arată acolo Am să-mi încerc norocul chiar astăzi Să vă explic cum să le recunoașteți Are plete cărunte răvășite Ori din gota albastră Are și expresia feței. S-au păstrat o mulțime de descrieri Ale lui Beethoven Aparținând contemporanilor săi Este mic Îndesat cu părul încălcit În care apărusere multe fire albe Cu fața puțin îmbujorată, Ochii de foc, adânci și însuflețiți de o viață extraordinară Scrie Carl von Burzi, medic chirurg, care l-a văzut în 1816 Beethoven avea întotdeauna un aer grav Ochii săi deosebit de vioi erau aproape mereu vizători Cu privirea puțin sumbră, jenată, îndreptată în sus Cu toate că ținea buzele strânse, expresia gurii nu era respingătoare tenul sănătos și plin de vigoare, pielea puțin ciupită de vărsat. Părul avea reflexe albastră de oțel, căci începuse deja să treacă de la brun la argintiu. Ochii săi albaștri, cenușii erau de o extremă vivacitate. Când părul îi se răvășea, surprindea un aer oceanic și demonic. În convorbirile familiare lua din potrivă o înfățișare de bunăvoință și blândețe, mai ales când subiectul discuției îi plăcea. Orice stare sufletească era instantaneu exprimată de trăsăturile feței. Notează pictorul August von Glöber care în 1818 i-a făcut un portret, înfățișându-l pe Beethoven într-o atitudine teatrală, alături de nepotul său Carl, căruia compozitorul i-a fost tutore, pe care l-a iubit enorm și de la care a avut de îndurat destule necazuri. În anul 1820. Wilhelm Christian Müller îl vede astfel. În înfățișarea lui, totul este puternic, aspru, așa cum este și construcția a figurii, cu fruntea înaltă și largă, cu nasul scurt, pătrat, cu părul zbărlit, desfăcut în șuvițe groase. Dar gura este plină de farmec și ochii frumoși, expresivi, reflectându-i în fiecare clipă gândurile și impresiile care se schimbă repede, când grațioase și foarte amabile, când amenințătoare și teribile. Romancierul și muzicologul Friedrich Roclitz, îl vede tot cam atunci și schițează un portret Închipuiți-vă un om la vreo 50 de ani Mai mult scunt decât potrivit de înălțime Îndesat, dar de o statură puternică, viguroasă Așezat pe o satură solidă Obrazul plin, mai rotund Tenul proaspăt, roșu Niște ochi neliniștiți, lucitori, Aproape sfredelitor când se uită fix Nu face mișcări Sau se mișcă deosebit de vioi în expresia chipului, a privirii mai ales, plină de viață și de spirit, un amestec sau o continuă alternanță de cordială bonomie sau de teamă. În toată atitudinea lui, acea tensiune, acea neliniște în a asculta specifică surzilor care au o sensibilitate vie, aruncând câte o vorbă veselă ca îndată după aceea să cadă într-o totală tăcere. Și la toate acestea, se adaugă gândurile celui care-l observă, spunându-și într-una Iată omul care dăruiește bucurie milioanelor de oameni, numai bucurie pură, spirituală Doar Wagner, bietul Wagner, n-ai zbutit încă să-l vadă pe Beethoven Nici atunci când acesta își părăsește locuința, nici măcar în berăria în care, după spusele hangiului, ar merge zilnic Și fiindcă un rău nu vine niciodată singur Englezul, englezul lui, nu-l scapă din ochi și își impune în fel și chip săcăitoarei prezență. Englezul, pe care acum îl detestam din adâncul ființei mele, se apucase între timp de felurite mașinațiuni încercând și mita, dar totul rămase de prisos. În cea de-a patra zi era cu neputință să-l întâlnesc pe Beethoven la plecarea de acasă, deoarece întotdeauna ieșea printr-o portiță dosnică, pe când îmi îndreptam din nou pașii spre grădină la ora obișnuită, fatalitate. Am băgat de seamă, spre disperarea mea, că englezul mă urmărea de departe cu deosebită luare a minte. am stat țintuit tot timpul la ferea strahanului nostru. Am băgat de seamă că plecați zilnic la aceeași oră și numai într-o singură direcție. De unde bănuia la că ați dibuit o pistă care duce la Dayton Și hotărârea mea de a profita de presupusa descoperire Să știți, sunt hotărât să vă urmăresc pretimene da, Sir, nu-i mare lucru Am de gând să intru la o berărie oarecare ca să mă destind un pic Însă presupun că o asemenea berărie este prea puțin vrednic A fi luată în seamă de un gentleman de tare, dumneavoastră Vă salut respectuos. Ascultă-mă, sir Încep să-ți rangul și mă oblici să-mi luiți și eu. N-aș vrea să fiu nevoit, am mă purta în consecință. Am o idee fixă, să recunosc. Să-l pe Beethoven. De rest, nici nu mă sinchisesc. Neavând încotro, Wagner a pătruns în grădina berăriei cu pricina. Firește, englezul nu-l scapă din ochi. Se ține aproape, se așează chiar la masa acestuia. Și ca un făcut... Exact în asemenea momente de contrarietate și furie reținută, întâmplarea a potrivit în așa fel lucrurile încât... În această zi mi-a fost dat să-l pot vedea pentru prima dată în sfârșit pe marele Beethoven. Niciun cuvânt n-ar fi în stare să zugrăvească entuziasmul meu. Am zărit apropiindu-se bărbatul acălui ținută și înfățișare corespundeau într-o totul imaginii schițate de hancii. Priveam lunga ere din gota albastră, pletele cărunte, răvășite. A trecut grăbit pe lângă noi cu pași mărunți, surpriza și venerația îmi încătușase mintele. Englezul nu pierdea din noi niciuna din mișcările mele. Totodată, cu priviri iscoritoare, îl cerceta pe noul venit, care se retrăsese în colțul cel mai ferit al grădinii și comandase niște vin, rămânând apoi o vreme dus pe gânduri. Inima, zvâgnind cu putere, îmi spunea, el este. Fără voi am început să vorbesc încetisor pentru mine. Așadar, cel pe care îl văd ești tu, Van Beethoven. Yes! Acest gentleman e Beethoven. Veniți, veniți să ne prezentăm imediat. Ce vreți să faceți? Ce vreți să faci? Vreți să ne compromitem în localul acesta, așa, ne ținând seama de bună cu Oh, acesta e un prilej strașnic. Altul mai potrivit nu vom găsi lesne. Eu mă duc, domnule. Ce înseamnă asta? Dați imediat drumul pulpanei hainei mele. A dat necuratul în dumneata. Uite că betova ne privește. A observat incidentul și a dat paharul peste cap. S-a ridicat, vrea să plece. Mi-am rupt haina, domnule. Dar nu mă las. Am cinstea să mă recomand atât de vestitului compozitor și prea onoratului Don Beethoven? N-a fost schip să mai adauge altceva, deoarece la primele cuvinte, Beethoven, după ce i a aruncat -o lui Wagner, nu insularului și insolentului, a făcut un adevărat salt într-o parte și, cât ai bate din palme, a dispărut din grădină. Goddam! Acest gentleman e demn să fie englez. Este fără doar și poate un om mare. Și nu voi precupeți nimic pentru a-l O bună bucată de vreme, tânărul Wagner n-a mai putut născoci nimic pentru a-și realiza cerul cea mai fierbinte năzuința inimii. În cele din urmă, tânărul Wagner a hotărât să-și deschidă inima Scriindu-i lui Beethoven. I-a scris pe scurt povestea propriei vieți. Cum a devenit muzician? Cât îl venerează și cât de mult dorește să-l cunoască? Începutul pelerinajului, avatarul îndurate până s-a văzut aici la Viena, câte supărări a bătut engleza asupra capului său și cât de îngrozitoare este situația pelerinului. În timp ce mi-înșiram necazurile, mi-am simțit inima ușurată și un sentiment de voluptate, ba chiar iluzia unei anumite intimități, au fost stăpânire pe mine. Mi-am presărat scrisoarea fără multă sfială, cu imputări destul de îndrăsnețe pentru nemeritată asprime de care maestru mi-a făcut parte mie celui atât de neajutorat. În sfârșit mi-am încheiat scrisoarea cu sinceră însuflețire. Când am așternut pe plic numele destinatarului, Domnului Ludwig van Beethoven În fața ochilor mei Juca un Un de lumină Junele Wagner a predat scrisoarea La casa lui Beethoven Cu propriei mână Și furat de entuziasm Întorcându-se la Han pe scări Căci pe semne de la fereastra sa Englezul văzuse unde s-a dus Wagner cu scrisoarea Iată-l oprit din mers E? E vreo speranță? Când îl vom vedea pe Beethoven? Niciodată! Niciodată, pe dumneata, Beethoven nu vrea să te vadă niciodată! Lasă-mă în pace, nesuferitule! Noi nu avem absolut nimic de împărțit! Ba, avem foarte multe. Unde e pulpana hainei mele, sir? Cine v-a îngăduit să vă însușiți cu deasila? Știți că sunteți vinovat de portarea lui Beethoven față de mine? Cum să fiat admis să intră în relații cu un gentleman al cărui costum avea o singură pulpană. Domnule, am să vă înapoiez pulpana! Păstați-o în semn de rușinoasă amintirea jignirii pe care i ți adus-o mare lui Beethoven și a pe care o abateți asupra unui sărman muzician! Adio! Să nu ne mai întâlnim niciodată! Domnule, dom, domnule! Niciodată! Domnule, mai stați o clipă! Domnule, liniștiți-vă! Vă asigur că mai am destule costume în cea mai desăvârșită stare. mai spuneți-mi... Când va fi Beethoven dispus să ne primească? Sărbătoare pentru domnul Richard Wagner. Împărtă da. domnului Ludwig van Beethoven. Da, intră, intră te rog. Este pe numele meu. Știu, știu, știu. Așteptam. Domnule. Da, vorob. Vă, vă cer scuze domnule Richard Wagner, însă vă rog să mă vizitați abia mâine, înainte de masă. Așa să sunt ocupat. Am de expediat birim poșta un pachet cu partituri. Vă aștept așa mâine. În noaptea aceea n-am putut închide ochii Ultimele întâmplări și ceea ce m-aștepta a doua zi Toate erau prea copleșitoare pentru a le putea încredința netulburat vreunui vis Vegheam ca într-o lume ireală, pregătindu-mă să mă învățișez lui Beethoven În sfârșit mi jiră zorile și așteptam ceasul potrivit pentru vizită Bătus și acesta Am pornit Mă aflam în fața celui mai de eveniment al vieții mele. Gândul acesta mă cutremura, dar mi se mai hărăzis o cumplit încercare. Rezemat de ușa locuinței lui Beethoven, m-a aștepta cu mult sânge rece englezul. Piaza Veneți să ne prezentăm lui Beethoven. Lasă-mă, să în pace. eu nici nu mă duc la... După ce am făcut drumul de cât împreună, după tot ce am pătimit amândoi, celălalt trebuie acum, nu să ne păcălim unul pe altul am descoperit secretul, să, Și să mergem al mintele târzie. Stați! Stați degeaba! Nu-mi veți scăpa, sir. Am un anumit drept asupra pulpanei hainei dumneavoastră. De aceea mă țin de ea și da. mă voi ține până când ne vom vedea Domnul. dinaintea domnului Bey. Domnule... domnule. Bună ziua, domnule. Bună ziua, domnule. Sunt Riha... poftiți, poftiți, dar... Îmi permiteți. Maestre, maestri sunt Richard Wagner. Vreau să stăm aici, la masa asta. Săr, am nu, nu, nu înțeleg. Nu aud și nici nu pot vorbi prea mult. Treceți în carnet, scrieți ce doriți la mine. Îl rog pe domnul Beethoven să-mi citească această compoziție. Dacă vreun pasaj mm. nu va fi pe plac, să aibă bunătatea de a-l însemna cocurci. Cu mm -hmm. mm -hmm. Așa, așa, bine, bine, bine, bine. Văd ce ați compus. O să mai citesc și am să vă trimit compoziție. Da, mulțumesc. Thank you. Thank you. Mulțumesc, Thank you, Sir Beethoven. Am răsuflat adâncușurat dispărut Abia acum mă simțeam cu adevărat În sanctuar Chiar și trăsăturile lui Beethoven Se nau Văzând cu ochii Va a pricinuit multe necazuri Englezul Consolați-vă gândindu-vă la mine Englejeștea Călători m-au chinuit cumplit Astăzi vin să vad Un muzician care de lipsuri Și după cum mâine îi va interesa vreun animal ciudat. Regret că v-am confundat cu unul dintre ei lor. Mi-ați scris că ați fost mulțumit de compozițiile mele. Asta mă bucură deoarece acum mă bizui prea puțin pe șansa ca lucrurile mele să placă publicului. Totuși, totuși eu nu sunt singurul admirator stăpânit de un înflăcărat entuziasm pentru pentru fiecare creație a dumneavoastră. Și n-aș dori nimic mai fierbinte decât de, de pildă să-i pot hărăzi orașului meu natal fericirea de a vă găzdui într-o bună zi. V-ați convinge de efectul pe care opera dumneavoastră l-ar avea asupra întregului public. Da, și eu cred că lucrările mele ar interesa mai mult acolo. Viene zi mă supăra ascultă zilnic prea multă muzică îndoielnică, în loc să fie necontinuit preocupați cu seriozitate de realizări cu adevărat Valoroase. Îmi permiteți să vă contrazic, maestră Chiar ieri am asistat la o reprezentație cu Fidelio Și publicul vienesc și-a manifestat foarte deschis în sufletire. Da, Fidelio da. Dar eu știu că acum oamenii bat din palme doar din vanitate convinși fiind că transcriind această operă Am ținut seama numai de povața lor De tot asta vor să-mi plătească o și strigă Bravo! E un popor blajin, acest popor al Vienii Și nu prea instruit Iată de ce în mijlocul său Mă simt mai bine decât între deștepți <gânt> Acum vă place, Fidelio Prin pasajele adăugate Întregul l-a câștigat în Măreție Aici se cuvine să întrerupem discuția Pentru a arăta că La 18 iulie 1814 În gazeta Vienei este consemnat entuziasmul publicului față de Beethoven și noua versiune a operei Fidelio. Entuziasm manifestat prin numeroase chemări la rampă după fiecare act. Dar Beethoven, evocând peste nouă ani seara cea triunfală, mărturisește. Publicul aplaudea, însă eu stăteam acolo complet rușinat. Această overtură nu era la locul ei. Sunt nevoit să mă repet, maestre Întregul a câștigat în măreție Scritoare muncă Eu nu sunt compozitor de opere În orice caz nu cunosc vreun teatru Din lumea asta pentru care aș fi dispus Să mai scriu o operă Dacă m-aș apuca să mai scriu una Dar una pe placul meu Publicul a rupt la foc. În opera mea n a descoperi nici urmă de arii Duete, terțete Nimic din lucrurile cele cu care Însă ceilalți își păcesc creația Și ceea ce aș scrie eu Nici un cântăreț nu s-ar încumeta să interpreteze Nici un auditoriu N-ar fi dispus să asculte Cunosc cu toții Doar minciuna strălucitoare Prostia sclipitoare Și plictiseala siropoasă Cel care ar realiza O adevărată dramă muzicală Ar fi denunțat drept nebun Și de fapt nebun ar fi Dacă o asemenea creație N-ar păstra-o pentru sine ci s-ar aventura să prezinte publicului. Și și cum ar trebui? cum ar trebui să concep lucrarea ca să izbutești o astfel de dramă muzicală? Tocmai ca Shakespeare când și-a scris piesele. Cine ține cu tot din adinsul să recurgă la femei cu voci apte să interpreteze felului de flacuri, în dorință de a avea parte de bravo și de aplauze, ar face bine să devină croitor parizian pentru cu coane, nu compozitor dramatic. În ceea ce mă privește, nu sunt făcut pentru asemenea hazuri. Știu prea bine că oamenii inteligenți s-o că eu, în cel mai fericit caz, m-aș pricepe la muzica instrumentală, dar că, între ale muzicii vocale, nu m-aș simți în meu. Au dreptate de vreme ce, prin muzica vocală, ei înțeleg numai muzică de operă. Eu nu mă pot familiariza cu o astfel de absurditate și pe una asemenea temei. adevărat convins că după audierea Adelaidei ar putea cineva să conteste strălucitoarea dumneavoastră vocație pentru muzica instrumentală? Deci, Adelaida, în final, cu o seamă de lucruri mărunte, care fac să ajungă destul de repede în mâinile virtuoșilor, servindu de prilești pentru italarea nemaipomenitelor noastre. Dar de ce oare muzica vocală nu ar putea tot atât de bine ca și muzica instrumentală Să-l cătuiască un mare gen Serios Care să fie tratat De către acest cântariți superficial Cu respectul pe care din parte Îl pretind orchestrii față de o sinfonie Instrumentul ce produce sunete mult mai frumoase și mai nobile Decât oricare dintre instrumentele orchestrei N-ar fi cu putință utilizarea ei tot atât de independentă ca instrumentelor Ce rezultate cu totul inedite s-ar putea dobândi procedându-se astfel Pentru că tocmai prin natura sa cu desăvârșire specială Vocea omenească ar fi pusă în valoare Și stăpânită în mod excepțional Iar multiple combinații ar da roade neașteptate Instrumentele personifică glasurile primordiale Ale creațiunii și ale naturii Ceea ce exprimați dumneavoastră Nu poate fi niciodată limpede, definit și statornicit Pentru că dumneavoastră dați însă și sentimentele primare Așa cum au țâșnit ele din Haosul acelor celor îndepărtate începuturi Și poate că încă nici omul nu exista Ca să le poată găzdui în inima sa Cu totul altfel stau lucrurile Cu un anumit geniu al vocii umenești Ea oglindește inima omului Și simțirea armonioase armonioasă, în Caracterul ei e prin urmare limitat Dar categoric și desrușit Împacă-se deci aceste două elemente unesc se Astfel se vor confrunta nestrunite sentimentele primare, rătăcitoare în infinit, reprezentate de instrumente cu emoțiile clare, constante ale inimii omenești, dărmăcite de voce. Inima omenească se va întări și va spori fără oprilești. E sigur, în... Tentativa de soluționare a acestei probleme de izbește unele neajunsuri Cântecului sunt indispensabile cuvintele Dar cine ar fi în stare să cuprindă poezia în cuvinte Care să stea la temeria unei astfel de concordia tuturor elementelor În cazul acesta creație poetică trebuie să se situeze pe planul al doilea, Întrucât cuvintele sunt mult prea neputincioase în curând veți avea de în îndemână o nouă compoziție de mea. O sinfonie? Da, în Re minor, a noua. Ea vă va tot ceea ce v-am împărtășit acum. Este vorba de o sinfonie cu un cor final. Mă fac atent asupra unui lucru. Mi-a fost foarte greu să birui dificultățile izvorute din neputința arti poetice chemate să-mi slujească. În cele din urmă, m-am hotărât să recurg la atât de frumoasă odă a bucuriei de Schiller, a parte, neîndoios, un nobil și înălțător mesaj pe care, de bună seama, n-ar putea să-l dea niciun vers din lumea asta. Vă mulțumesc din suflet pentru bunăvoința, fără îndoială neobișnuită ce mi-ați arătat -o. Prin explicații amănunțite, mi-ați înlesnit înțelegerea de plină a ultimei dumneavoastră simfonii. Avea terminată, dar necunoscută încă. Mi-ați îngăduit să arunc o privire asupra zămislirii unei lucrări din marea dumneavoastră operă. <hă>, N-a apăra dacă vine vorba de noua mea lucrare. Luați aminte, deștepții mă vor considera nebun. În Mai. orice caz o vor striga în gramare. mare Dar dumneavoastră, domnule Richard Wagner Dați seama că nu sunt eu tocmai smintit Chiar dacă al mintei, sunt destul de nefericit Oamenii îmi să scriu precum își imaginează ei Că ar fi frumos și bine Uite însă că eu, un biet surd Sunt o sândit să trăiesc gândurile care mi aparțin doar mie că nu-mi stă în puter să compun altfel decât simt. Că nu pot gândi și nu mă pot însufleți frumusețile lor. Iată nenorocirea mea. Maestre. E, vreți să plecați? Veți mai zăbovi la Viena? Întreprinzând această călătorie, n-am visat altceva decât să vă cunosc. Acum, în vreme ce mi-ați acordat privilegiul unei atât de neobișnuite primiri, mă socotesc mai mult decât un om fericit. Cu visul împlinit pot să pornesc chiar mâine spre casă. Mergeți cu bine și amintiți-vă de mine. Consolați-vă oricâte mizerii vă ar întâmpina. Gândiți-vă la mizerile mele. A fost cântată la Viena în ziua de 7 mai 1824. Așa cum arată mai departe Roman Roland în viața lui Beethoven, Sinfonia nouă a fost apoi executată la Londra, în ziua de 25 martie 1825, în Germania, la Frankfurt pe Mai, exact după o săptămână, la 1 aprilie 1825, la Conservatorul din Paris, la 27 martie 1831, adică după moartea lui Beethoven. Mai devreme însă, Felix Mendelssohn, Având pe atunci 17 ani, a executat-o la pian în Jägerhalle din Berlin în 19 noiembrie 1826. Iar Richard Wagner, abia student la Leipzig, a copiat-o întregime cu mâna lui pentru că într-o scrisoare adresată editorului Schott să-i propună acestuia o transcripție a sinfoniei pentru pian. Sinfonia nouă a avut un rol decisiv în existența lui Wagner, căci... A introduce corul într-o sinfonie presupunea mari dificultăți tehnice, după cum se poate vedea din gaitel lui Beethoven și din numeroasele sale schițe, în care intrarea vocilor se făcea în diferite momente ale lucrării. Pe pagina unde se află schițată în mai multe variante cea de-a doua temă din Adagio, stă scris. Paticar merge să intre corul aici... Nu se poate hotărâ totuși să se despartă de orchestră tovarășa lui credincioasă. Când îmi vine vreo idee, întotdeauna o aud ca și cum ar fi cântată de un instrument, niciodată de voci. De aceea și caută pe cât se poate să întârze intrarea vocilor. Mai mult chiar, instrumentele sunt acelea care atacă mai întâi, nu numai recitativele din finale, dar și tema bucuriei. clipă, Viena acea frivolă a fost zguduită. Dar în momentul acela, lumea se dădea în vânt după Rosini, după operle italiene. De aceea și Wagner își încheie astfel povestirea despre pelerinajul său la Beethoven. Tocmai părăseam hanul când l-am zărit pe nefastul meu tovarăș urcându-se în dirigență. Adio! Mi-ați făcut un mare serviciu. Sunt foarte mulțumit că l-am cunoscut pe domnul Beethoven. Nu veniți cu mine în Italia? Dar ce căutați acolo? Vreau să-l cunosc pe domnul Rossini. E un foarte renumit compozitor. Noroc! Îl cunosc pe Beethoven. Îmi ajunge pentru o viață. Așa s-a sfârșit pelerinajul lui Richard Wagner la Ludwig van Beethoven. Pelerinaj descris de însuși Wagner, dar pe de întregul ficțiune. Pentru simplu motiv că la data morții lui Beethoven Wagner nu avea decât 14 ani Viena a vizitat-o într-adevăr însă la 19 ani Iar pelerinajul și l-a imaginat și publicat Aflându-se la Paris la vârsta de 27 de ani Așadar, discuția dintre Beethoven și Wagner Este de fapt un monolog interior al autorului Cu proprie conștiință O adâncă plecăciune dinaintea covârșitoarei amintiri a Titanului o căutare de sine, fecundă, răscolitoare. La da 57 de ani, Wagner avea să publice, în orașul său natal, Leipzig, o carte închinată lui Beethoven. și exemplul lui Beethoven i-au fost nobile călăuze într-un veșnic pelerinaj. Muzica trebuie să fie scânteia ce prinde focul în spiritul omenesc. De ce compun? Ceea ce se lășluiește în inima mea trebuie să iasă la lumină. De ce acum? Este pârghia a tot ceea ce-i măreți. Libertatea și progresul Constituie nu numai țelor artei, Dar și al întregii vieți. <fie> Ați ascultat Richard Wagner Pelerinaș la Beethoven Dramatizare radiofonică de Mihai Stoian Distribuția a fost următoarea Ludwig van Beethoven Constantin Codrescu Wagner Ovidiu Iuliu Moldovan Englezul Ion Pavlescu Crainica Cristina Deleanu Povestitorul Mihai din Vale În alte roluri Doina Tamas Matei Gheorghiu Papil Panduru, Violeta Berbiuc, Cornel Dumitraș, Ștefan Hajimă, Aurelian Georgescu. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Leonard Popovici.